Nu din Astăzi avem razecul în ăsta din Sintelei Cruci. Bărătesc, care îl care face parte din cele 12 praze de pe Cum a luat naștere acest practic? Iată ce le spun Sintelei părinți. După ce domnul a fost răfinit și a înviat din morți, cele trei cruci am Mântuitorului și acelor doi perhari au fost ascunse undeva în niște pestele. În țara Sfântă, pământul e foarte stâncos și sunt grote. ca niște pivnice sub pământ în teapă. Și undeva le-a ascuns acolo. Și întâlnit că erau destul de grele, făcute din de el de ceruri. Evreii le-au îngropat în peșterile din grădina acolo unde a fost Mântuitorul răstignit, la Gurgota. Și acolo este o peșteră adâncă, noi a fost odată în viața de acolo, destul de adâncă, cobor zeci de trepte, și încă mai merge fără trepte, pe niște așa cluare înguste, și tocmai acolo, în jos, în adânc, a fost ascuns și clujere. Este o din mare acolo este acum acolo în Paraclis, să faciți lucru, liturghie, și au asopat gura peșterii, și-au rugat petroaie, și rug petroa, în murdare, totul cu bunoaia, ei, ca și acum, nu cinstează pe Hristos, lor mărturisesc că este Fiul lui Dumnezeu și se temblăzat de Sfânta Cruce. Și-au trecut anii, apostole au plecat să vestească în toată lumea, Evanghelia, și iată că, în anul 69-70, evreii din țara Sfântă erau subrupați romană. a avut să fie o țară liberă, practic, că a creat un mare război între evrei și împărăția romană, care avea cea mai puternică o din lume pe vremea aceea, și sigur că au fost biruiți de către romani și a fost uciși și atunci Împăratul Rom a porusit ca Ierusalimul să fie ar, să fie descuns, să fie arat, ca cele mai bune să fie arse și să se zidească în oraș nou numit cu numele Ierii, cu numele Păgâni, și-a stat Ierusalimul acesta <coughs> de numai, până ce a ajuns fântul Coltaniu cel Mare Împărat, în anul 313, Sfântul Constantin cel Mare, era din Franța, din Sudul Franței, l-a îngredeșit Dumnezeu să ajungă împărat în Roma, cu mama sa Elena, și a dat libertate creștinilor din acusul Europa care era foarte persecutat de păcânii romani. Iar Sfântul Constantin, făcându-se creștin, s-a văzut și sărnul Sfinței Cruci pe cer înălțat, pe când mergea cu armata asupra lui Masensu, împăratul Romei, a văzut pe cel din serii cu semnul Sfintei Crucii. Și era scris de viețupte așa, într-o acest semn sau cu semn de învinge, adică prin Cruce de învinge Ce armata, a Lumea vei învinge și făgălismul, vei învinge și pe, pe diavol și vei da libertate de creștinismul. Așa a rânduit Dumnezeu ca Sfântul Constantin să fie eliberatorul creștinătății după trei de ani de persecuții, și cumplite, se spune într-o tradiție că până la de și milioane de martiri au fost arși, și tăiați și în mare sau în cuptoare cu foc, pentru credință și pentru Sfânta Cus. Ei bine, iată, dacă Domnului s-a făcut la răsărit, eliberarea creștinilor a venit de la sunt prin Sfântul Bărtațințelor Mare și Sfânta Elena, după ce au ajuns împărat la Roma, s-a mutat capitala aici la Constantinopolul de azi, se chema Bizanț pe ca că se a cheamă Istanbul. Turșii pentru păcatele noastre au intrat în locul creștinilor din Bizanț. Și la anul 330 ceva, unde de 325, au spune după modul votul întâi cuvienic, Sfântul Constantin a trimis pe mama sa, pe Sfânta Elena, și cu armată, împreună cu patriașul Ierusalimului Macarie, ca să afle unde este corbota. N-a fost niciodată acolo, să se, vadă, se afle lealul Sfintei Cruci. S-au ajuns acolo, în țara Sfântă, și-au întrebat din bătrânii, din bătrânii, întotdeauna știu mai mult decât. sunt ameni care au. Avut în 50 de ani, el se le minte, se spune la copiii lui și așa mai se Și Și întrebau peste tot, unde să fie ieri nu-sfințit. am mers și Sfânta Elena, cum spun, și cu armată, și nu știu, și au locul unde ar fi. S-a găsit locul Borgotti, grădina aceea, unde a fost păruntu Domnului, dar nu știau, unii nu știau numele lui și s-au rugat Domnului Dumnezeu, s-au văzut privegherea din noapte. După aceea, și noi când avem negatul, ne rugăm mai mult. Ce au aflat ei? Că este un evreu bătrân, bătrân de tot, siriac. Și acest evreu a fost adus de armată, romană acolo. Și nu crede să spună. s a fost chiar pedepsit și era amenințat să primească mai de alta dacă nu spune taina unde se află, a spus, de aceile trei A Alul din și a celor doi călhari. Și cele din urmă, mișcat de Harul Domnului Sfânt, El a spus unde sunt astuzi acele trei sfânte Și deci aici într-o groacă, aici adânc a fata, aici, un tunel adânc de tot, și acum veți găsi trei crucii aruncate de acolo. Așa ne aduce noi aminte, din la părinții părinților noștri, este vuse de 250 de, de, de ani de acum. S-au spus cele trei crucii și erau toate la fel, Dele de nebdicezul, Cedru sau Cedru este un lemn greu, mai greu decât Sperjavul, care este la noi în țară. Cruși parte greu. Și s-au rugat ei, Doamne, pe un lucru Sfânta arată-ne nou însă, care este Crucea lui Hristos dintre aceste trei. Și spun în istoria Bisericii și în vețele Sfinților, și în ideea de de la Biserică, că trecea pe acolo puneava, pe drumul deci ducea un mort la droab. Și-au gândit ei, Sfântul Macarit-a de și Sfânta Elena Să oprim pe mortul acela Să în năsăria cu mortul aici în exclucele acestea Să le atingem câte de capul lui. Și la care cruce va învria mortul Aceea e crucea lui Hristos Și-au așa Acolo la Golgoza Au făcut așa Și au atins prima cruce nu s-a întâmplat nimic, La două la fel, și a luat al o de creștitul mortului, deodată în înviat și a început să se înține și se plângă de bucurie și să mărturisească că aceasta este crucea Mântuitorului Hristos. Acesta este lemnul rătător de viață prin care a venit mântuirea lumii. Aceasta este crucea lui Hristos, pe care trebuie să o sărutăm cu toții și să o șințim și să o avem la Mare Evlavie, că prin cruce a venit învierea și în cruce a venit mântuirea neamului românesc. Prin cruce, adică atât prin lemnul Sfintei Guști cum i-a făcut el, cât și prin puterea suferințelor. Cruce înseamnă și suferință, înseamnă și lemn gătător de viață. Și așa, când a văzut popoarele și a auzit de așasă minunii mare, acolo un etiolog m mai ridicat, pe Corgota, și iată că sunt Macari s-a uzat un era așa mai mare că un loc mă chiar acolo la Gurgota, în primul cu Sfânta Elena și cu toți clericii de-atunci și cu garda imperială a Sfântului Constantin și zice că era atâta râne că nu puteau să vadă Sfânta ridicat, înălțându-o în sus. S-au ridicat Sfânta și cu toți cu brațele lor, la unălțime care ca să fie deasupra capetelor oamenilor. Și toți au văzut Sfânta Cruce, și toți s-au înținut prin privire și prin rugăciune la Sfânta Cruce, și toți au luat de Dumnezeu cel între ei neînchinat și stăvit. Și aceasta a Sfintei Cruci în găziu tuturor bătoarelor pe corbota se cheamă Înălțarea Sfintei Cruci și aceasta a făcut pragnicul de astăzi. De deci ce este cu de astăzi al înălțării Sfintei Cruci? Exact momentul acela, sfânt, Sfânta Elena și Sfântul Magari, Patriarhul Ierusalimului, și cu toți clericii de atunci, cu poporul cel credințios, au înălțat să sfânt mulțumit ei după ce l-au să-l vadă toată lumea. Ca nu cumva să zice că nu l-a văzut, și se crede toată lumea, că prin cruce a venit împuierea, prin cruce a venit mântuirea, prin cruce vine și iertarea păcatelor noastre. Nimeni nu se poate mântui fără cruce, nimeni nu se poate mântui dacă nu crede din cruce sau dacă se leabă de, de Sfânta Cruce, așa cum vedeți astăzi. Dar știți de ce toate sectele urăsc mai întâi din platele din Maica Domnului și în Sfânta Cruce? Așa că și evreii de acum 1600 de ani, să stăcăta Sfânta Cruce și nu o găseau. Și nu voiau de loc să spună, de loc, de loc, unii crucea! Deci, acei care au respins crucea acum, aproape 2000 de ani, toți aceia au creat să Știți că sectele nu vin întâmplătoare, sunt plăsite de cineva, foarte bine, sunt capacitate ca să spună cu tare și cu tare, ca să urească crucea Maica Domnului, Biserica, preoții și toate, care sunt rânduite așa? Dar noi, gândim că aceste secte repetă momentul când s-a năsat Sfânta Crușie în văzut tuturor. Și tot a început să plâng atunci de bucurie, de emoții, că a văzut mare minune, care n-ar trebui să vezi cum învii un mort și Sfântul Mărcuri să crezi că așa e crucea lui Hristos, să se închide și să o sărute. așa minune nu s-a mai văzut, după învierea lui Hristos. Vedeți, aceste secte care închinuiesc Pătoare în lumea creștină, ortodoxă, astea este care huilez, pe mai Domnului și sunt la rușii mai mult decât orice pe lume, apoi pe Hebreu, apoi pe lume, apoi mănânci, apoi tot huilez, pentru nu mai rămâne nimic decât ei și cu tatăl lor. Ei bine, toți aceștia sunt ca evreii dinainte de a afla, sunt atunci. Nu vor să prea de sunt orbiți, huilez, chirgesc, vorbesc de rău, dar nevoie. Cum se află, așa ușiți, dintre credincioși, chiar din treu, cei care sunt sectari foarte fanatici. Iată, deci, că și noi putem suferi pentru că sunt acuși. Iubiți-vă, dragi. Peste tot am spus istoria, grazii lui În continuare, reamintim că sunt acuși are două înțelesuri. Întâi, Crucea este semnul de bineuită. Azi stăm cu brațul celui de sus în jos de la șerfa la pământ, vratul lung și vratul scurt care încheie Sfânta Crucei. Deci, întâi prin cruce înțelegem această, această armă, acest stea sau această sabie prin care și științesc lumea, prin care preoții votează lumea, prin care preoții și episcopii întemeiază biserici. când puni temelia face cruce, când mă vedește în continuare, o însemnează cu Sfânta Cruce, când se termină deasupra altarului, pe tine, deasupra voții sus, din afară, să tot Sfânta Cruce. Toate șerția ne că prin Cruci numai vine mântuirea. Prin Cruci e învierea Lui. Și cine nu crede în Cruci sau cine hulește Sfânta cruce, sau cine, chiar dacă nu hulește, dar nici măcar nu ține la acest Și se ține numai din păcate și din gestii și din jurături și din toate, toți aceștia, vor plânge cu plângerea marnică, după moarte și la judecată de-apoi și n-au crezut în Sfânta Sfântă. sau n-au trăit sub acuperământul Sfintei Crucii. Ia-mă zic că am și eu crucii, că e au. că nu au cruci, îi valoare cu și Sfântul lui Hristos se înțește Sfânta Crucii. De aceea este vis, frate, să prețuim Sfânta cruce. Să nu înjurăm de Sfânta Cruce, că e cel mai mare înjurământul Sfânta Cruce, în jurul 4 Sfânta Trăimei. Cele trei bratele cruci sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar Duhului ținem noi cu mâna Crucea, jos, simbolizează Pământul. Susele trei brațe care formează trăimea, care ține cerul și Pământul și toate planetele Duhului, iar jos îmi noi Crucea, cu, cruzea, cu mâna. Este, este simbolul Pământului, unii oameni și creștinii se țin tare cu de Sfânta Cruce țâneți-vă din Sfânta Crucei fratelor, țâneți-vă de arma Sfintei Crucii, că nu avem altă armă împotriva diavolilor, împotriva secelor, nu trebuie să ne batem cu ei, nu, să, mai bine să nu vorbim cu ei, mai bine să nu cumva să primim vreunul în viață de Dumneavoastră, că ei întâi Crucea și Icoala, maședonul de băurește. Să dacă îi primiți, faceți păcat de moarte, e huleți și te faci părtași la hula să nu se după carte, că să-ți să-l chiar mai mult. În cazul tău, să nu intri orice om, orice dețin, orice deschrântat, orice om care îl care îl care fie chestionat sau nesentan. Dacă e rău, să nu intri în cazul ta, Că ne ni se Și acum, în cazul lui Hristos, din ți din nasă să de rugăciune, Case care au, dar să în 3 Sfânt și Hristos și apoi Icoana Masei Domnului și ce de alte. De aceea prin Sfânta Crucei, noi, prin acest semn și cu această armă în mână, botezăm, spovedim, îngrocom, dezgrocom, face maghiazmă, citim la cei părnavi, face Sfântul Matru, nimic, fără și nu se face. Uitați-vă, la orice stupă unimează pe eutul, nu nici că e Sfânt la numai dacă părinții au uitați-vă, ei din altar. Dar nu se poate așa. Deci, văd mult de slujbă, pentru este Sfântul A De ce? Unii Cruci ai Trăinia, Unii Cruci ai Hristos, Unii Cruci ai Harul Duhului Sfânt. Unii este Sfântul A Cruce și sunt diavol. Și ăsta totul. Dar preotul nu a luat de misturii, nici de la rușii, nici de la de la rușii. Deci, copilul nepotezat sau omul nepotezat este urmărit și stăpânit de diavol, într în de de trăin, care în cruce, un fel sau altul. Cei nepotezat nu merită să fie trăini, de aceea, dacă nu pierd în crușii, ei sunt stăpâniți de diavol. Ori preotii, prin cruce, îi scoate din ghearului diavolului. Preotul fără cruce nu poate boteza, fără cruce nu poate scovedi, nu are voie, este ca non-astru. Este desecistrat, cât de puternică arma Sfintei cruci sunt Sfânta Cruci este diavolul Bisericii, nu stă pe cruciul Bisericii deasupra în afară, nu se înalte spre jert Crucea. Crucea ea însăși este o biserică, Să sfințește biserica așa-sta comenteană, în care facem Sfânta Liturghie. Sfânta Frije trece pe Sfânta Matre. Nu putem face Sfânta Liturghie fără cruci în centru Sfânt de Mieță, și fără Sfânta Evanghelie. Orice face, deci, trebuie să fim cu Sfânta Frije. Și noi, ca preoți, și călugării, și punții și din munt, și dumneavoastră, care sunteți ca tare sau la oraș. Nu plecați la drum, nu uitați să aveți la vii, și în ziua așa noaptea, sunt acucia legată atânt, cu toate, cu cuie acolo în alt rând din viața ta. Prin cruce divin, prin cruce alungi în Prin cruce, vindecăm degetul Prin cruce, ne vindecăm și pe noi. Al doilea sens sau însemnătatea acuției cuști, prin cruce să mai înțelegem și altceva. Crucea vieții, crucea suferinței. Prin crucea înțelegem și suferințe. Hristos a dus două cruci când s a urcat Bibor, vota. Crucea cea vrea din centru, care i-a pus-o evreii și cu romanii în spate, și știți că a căzut sub cruce, urcând așa, pe care m-am spus, urc așa, ca în sus, pe Golgota, și la un moment dat a căzut vreo sub cruce. Și atunci Iosif Arimatianu au luat crucea lui și au dus-o mai departe, până la Golgota. Deci, vedeți, fiind crucea înțelegem și suferință. Nu numai arma sau puterea care o dă Dumnezeu prin cruce lumii creștinii, ci ea are un sens, simbolic, ca să fărătesc, ca să vomnisesc prin cruce mai înțelege și suflete. Și asta e crucea lui, un om paralizat, o vemeie gonadă, să kilui, să-ți se zbate. ți bată. crucea ei, poate pentru ca ei, poate pentru ca fratele părinților ei sau a lui, ca un copil să naște din fiind crucea s-a tata și mama să primească ori și dă Dumnezeu prin crucea aceasta și să nu cârtească. Și noi avem crucea noastră depurțată în viața. Iată să Dumneavoastră să-l familia, cu familie. Cât e de familiei? Mai viața a învățat de la Munețele așteptă. Pentru că țărăcie mută, veție mută, desfru a spurgat tot pământul, eu mai credește-o învățând să-ți mai un cuvânt de folos și vreau și către un preot ca să-l pot prinde pe foarte ocupat să-ți dea binecuvântare, să-ți facă rugăciune și să celălalt. dea. mi te chinuși mult cu, cu decadurile de tale, cu vestirii din casă, cu răjmoasul celor din televizor care v-au de sufletul și te lupți și vezi că nu mai ajungi la fac. Deci nu uitați, cei care sunteți căsătoriți, curtați crușea tășnisiei, ca să vă fie crușea mai ușoară, rugat vă mai mult. Purtați-vă în daruri și cu e bravi. Nu jurați în casă nici afară. Nu intrați în casa cea mai bine de pe pământ, care este cârciuma, indiferent chiar cu mătrul sau cu natura. Cine intră în cârciumă, intră în casa diavolului. Și atunci nu poate să aibă nici sănătate, nici el, nici spațiu, nici copii. Deci, păziți-vă să nu încărcați cinstea Sfintei Cruși, pierdând în casăle celor răi sau celor desfănați sau celor care își mare copii. Tot o cruce a trănișoșilor este și aceea a celor vornavi, cât de viața crucea bolii, cât de multe nevoiau ei din umbire, din umbire, mm. de un cuvânt și chiar de un vă rogant, s-o băgătucă de pâine, s-o vorbă cauză, și-l duce crucea săracul, să l prin oroi și prin mizerii, și și nimeni nu are dreavă. Nu vedeți cum e acum. acuma. Deși România și țările noastre ortodoxe au fost sărăcite ca să vadă nu cumva acești creștini care sunt fanate și în ortodoxie, nu cumva s-au repadat de, de cucii, nu cumva răușe de să vă lească, nu cumva răușe de să se lepedește sau să înjurie crucea și știi de la Dar să știți, am toate încrederea și sunt convinsă să verificăm aceasta, cu cât creștinul și românul e mai necăjit și mai sărat și mai sărășit în mod organizat, cu atâta credința e mai tare. Cu atâta tinerii se trebuie la mănăstit, cu atâta mamele se roagă mai regulabil, cu atât tastii se pun pe gânduri de ce trebuie să mă și eu, Că am fost destul de eu, hai să o pocăi. Că observăm în ultima vreme aici la noi, zângi cei mamele spovedare. Nici o dată l-am apucat până acum multe ani, spovedare chiar în fiecare zic. Stia ce pot, dar acum e chiar unul, părinții a venit de ce parte vreau să mă spovenești, măi mă, am venit, măi trageți, părinții, acum m-am venit, acum m-a dus Dumnezeu, nu m-a dat afară. Ce să vrem? Stăm și-o spovede lumea. Așa, asta este un somn foarte bun. Luat. Oamenii sunt pierda pe mâine. Oamenii sunt că fără cușii nu pot trăi. Și de aceea ei vin cu cușia în și în mână, hai la părințile și mă păcătează dacă nu mor. Deci vedeți că românii și creștinii noștri simeriți când sunt din cazuri, nu se duc la despre drevi. Sunt unii care se consolează bun până mor. Dar cei mai mulți și mai buni creștini se întreagă la biserică. Caută-ți pentru masă, caută-ți pentru să-l înspovedează, păsezi, poate zăunăți, nu că nu e și-a biserică, dar e ca ei, cum ai bine zis. A fost o terție de unia vagi, mai dinipart. Și Când că a plecat, o știu că eu am spus că nu am gândit că o femeie slabă și bornăgală. -a, -a, -a, a fost 35 deci, de zile, n-am avut n-am gustat nimic. Chiar și bornăgală. Părinții americani zicei, nu vreau să-ți spun. N-am muncit de maxim, e ca o duminică. E ca o duminică dimineață, 5 zile încheiată. De luni dimineața. Păi, vă imaginați câte credințe la aceste oameni? Oameni de anonim, o femeie oaritare, nebăgată zeamă, însărăcuță, cu doi cofilași, pornavul, deci vedeți că unii puterea credinței, unii nu prea de Sfânta nu în guvern, nu sunt la genii mari, care se ceartă și își împar cum pot. Și mai au și ei de acolo, dar credința stă în poporul de jos, oameni de la țară, chiar de la oraș, oamenii smeriți, Asta e crucea noastră! Reduceți-mă crucea cu Ievalii, și crucea căsătorii, și crucea bolii, și crucea necazurilor, că Dumnezeu nu ne lasă! Nu ne lasă Dumnezeu niciodată! Să nu vă îndoiți și ne se îndoiește de așa, a făcut un păcat de moară! Dacă de 2000 de ani nu ne-a lăsat Dumnezeu, acum mai este puțin până la capăt, ne va părăsi Dumnezeu? Numai noi să nu-L părăsiți! Dacă lăsăm crucea în casă mare acolo și noi tragem la cârcime, la cele păcate, să ne iertați! s-a luat cu spatele spre cruci și spre icoane și cu ochii la televizor, sunt iercați, așa, e altă hură! Ori cu crucea și cu Hristos, pot puteți! Am spus toți și o spunem testiți! Nu, că nu puteți ca s-a strujit la voi doar! Mai iese și crucea pentru căritor! Și e tot o cruce și ieseți rudică Și aveți, nu puțin din învegat, aveți rudii și cunoștințe, sau la maiși, sau la cărugări, care au venit la mănăstic. Tine-ți că e ușoară pușa pe rugările, nu-i vrea. Mai ales și-a jurat că pune regământ, că reținește cu fața la pământ și spune că va face așa se va posti și va reabda, va fi bătut și va fi ocărânt și va și toate le va face și va posti și va privegheanul astea să se va osteni pentru mântuirea subiectului său. Deci ți că știa nu e ușoare, din loc nu e mai grează ca dumneavoastră într-o fel. Dar ce e codul pără se îndeamne unii pe alte, se încurajează unii pe alte, când îi vede că e mai greu în cazul, hai la părințile duhovne, hai la părinții pe oca, la altcineva, la un pust de care mai pe aici în pădure astea, și ne mărmântim și ne îmbărbătăm unii pe alte, și Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin Sfânta și ne încurajează, ne îmbărbătează, ne dă tărie. Și merge mai departe în istoria lumii, și pădurii și cei la mănâncă, veau și mor, iar cei blânzi care își duc crușea vieții și crușea credinței cu răbdărică și cu smerierii și cu spovedanii și cu sfânta atărășare, se bucură, au bucurii inferioare, chiar dacă nu-i nici la pe casă. E o bucătă de au. Dar, dar bucuria cea mai mare este că e Hristosul lui. Îl sânsit și Dumneavoastră, când vă rugați la numai ia să aveți o bucurie. Când stai în noaptea și cedești un șeasa sau, sau la altă rugăciune, mers din noapte, să ce e și e. Păi bucuria crucii, e bucuria crucii, bucuria harului Duhului Sfânt, care a venit pe stăpânii, pe puteai lui. Deci, rugați-vă, să ieșiți vă tare de Sfânta Crucii, îmbarvătați-vă, știți voi să ieșiți care e crucia Dumneavoastră, noi călgemate, și ne încurajăm din cauza asta. Noi vă încurajăm pe Dumneavoastră, dumneavoastră că nu s-a mănâncit, fără să ne spuneți nimic. Noi ne îmbarvățăm când vedem atâtea mami care se luau de colaborare. La privința mamilor și a băzânilor și sferenia bărbaților și curăția copiilor niciodată și pe noi. Și așa mergem mai departe, că Dumnezeu este cu acei care se roagă, cu acei care iartă, cu acei care iubesc, cu acei care sunteți Sfânta Crușii, cu acei care ascultă fie vlade și cu lacul Sfânta Liturghie, cu acei care să roagă Lui Hristos de încheiere, să rostim împreună cu dumneavoastră această foarte scurtă rugăciune închirată Sfintei Crușii. Puiții tăi ne-i chinăm riscate ce suntă în viața ta, o lovăm și o slăbim a merit.